أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد کان لسبأین فیما سكنهم آیه جنتاین یمینی و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدة طیبة و رب غفور سورة سبأ اور قران سورة میس شورو شیوہ <تصفح> پدې کې غالب بیان د الله د دا مالکیت او د قیامت مسله د توحیدی ویلو سر کې په اړوی باندې عقلی دلائل بیا زجر او توفیق منکرین او تا او په صورت کې عجز د شرفای اربع انسانان جنات ملائک او بادشاہان عاجزی د بادشاہانو عاجزی باندې د السمايات نه د داوود او دا دا سليمان عليهم السلام عاجزي پېښ کړو اوس او د جنات او عاجزي ویلې وا د سليمان عليه السلام د واقع په زمن کې چې جناتم عالم الغیب نه دي لقد کان لسبین فی مسکنهم آیا د دې تخوی تخویف دنیاوی د دنیا دا عذاب یاره بواقي دا اهل سبا سبا سباوالو دا الله بغاوت وکو نو الله په عذاب رولېگا سبا یمن علاقہ دا باچهن بګراغلی او متواتر سرلس ډیر مزبوطه قوماتو تر کیفیتہ او زرات پکیو پا دوبوده پاره دیمونه جوړ کړو الله د دې غډې مونږه د دې دنیاوي ترقي د دغه خلکو د توای سبب جوړ کله چې د الله نه بغاوت وکونو الله په غډه را خوشي کوي ټول ملکی اوړ او شو شي دایي بیان کی. لقد کان لسبین یقینا د سبا خلکو له رفی مس کنه هم داغي پکلو او داغي په کورونو کې آیت النخا د الله د وحدانیت کلی ابادو الاقي اباده جننتان دا ټول سبا په داسې طریقه بادو چې په لار رواني دواړو طرفو ته باده او نو سلسله وا جننتانې دوا سلسله د باغونو ویني يميني او شمال دخي او غس ترپتا غوتويلشي او کلو خره مهرس خرب کوم د رزق د خپل رب نو شکرو لو شګور به واسه بلدت تن طيبه تن پاک کله او رب غفور او رب د مهربان خود وی څوکړل فارزو دی مخواړو انبياله مسالمت راغليو ديار لاس دغې نه انکارو کو. فارزو مخواړو فارسنالهم نو را خوشي کومو په دیوانه سیل العارم سیلاب ده عارم عارم بند عارم دیمه ابي الله را خوشي وبدلناو بدل کوم ديله ربي جنتي د دیپار دو باعونو جنتین دو نور جنتونا زواته او کولین خاوندان د خوراك خمتن بے مزه بے خونده میوه خمی وی وی او چه سیلاب پراغه الله والا غمی وی بدلیک بے مزه او بے خونده شینوبان لکذا کرکنے وغیرہ واسلین او غذ اگد میوونه ولا الله په غذونو بدلیک غذ بیکاره شی و اش ایم قلیل او سش لوګون د لوګو غون ته بیرونا سماملې لګه بیره پکې آګ د میوجات او غونی ول الله بیکارا کړي ځالی کدا جزاینوم سزا ورکړم دې رب ما کفرو په سبب د دې جینکاری کړه د الله د توحید نا وحل نجازي مونږ سزا نه ورکوي الال کفور مگر دنا او د کفر او جعلنا بینهم او غر ظلم مونږ د یمن والو پمنس وبین القرانۃ الی وبابا پمنځ دا غکلو کې بارکنا دی چې مون خیر برکته چولیو پاغی کې د یمن ن ترشام پوره قران ظاهرهن کلیو خکارا داسه ملکو ملک او کلی کې بسړه او در نو بل کلی وو تخکارید وقدرنا هم ګاندازه کډو فیا سیر پاگی کې من مزل مزل په انداز او د دې کلی نا اکیلو پوره 2 کیلومتره د دې کلی په آباد کې ولاړه غکلې و تخکارید سیرو عورت او ویلی شیو زی فیها پده کلو که لیالی دشپی و حیاما درزی امینینا پا من سفرم دا منوی دوی ناشکری اکلا فقالو ویوی ربن زمون ربا باید بینا سفارینا لرواد پیدا که زمون فزفرونو که ناشکری وکړه مړه دا سفر خوند نکی دا خونی زینی زی سفری سفر خوا خوند که چې منز که پک زنگلی سی عراغانی دا یرو دا خطروی ناشکری اک انفزم بخپلو تاریخ دا و ظَلَمُوا ظُلْمًا كَانُوا مَصْنَبَ خُلُ الزَّنُونَ فَجَعَلْنَاهُمْ بَذْمُدِ و غَرِزُ الْحَادِثَةِ تَارِيخ د زمانه و مزقناهم او تصنس كل من كل مزقين ب پورا تصنس کولو الله تبا کړ خوارش هجرتونو وګړه شام د لاړل سته حامت د د دی مدینه کې آباد خلق دام اصل کې د یمن نارغليو نو د یمنه خلق تصنس په هجرتونو د ډېر عذابونو د وجه ان نبی شګه دی زالګه بلیکه ملایا ته د لایذې له کل سبارن شکور داریو صبرنا کو شکر بزار ولکد صدق علی مابلیس او یقینا رشتینه کړه په دی باندې شیطان ځن نو خپل ګمان شیطان په دی خپل ګمان رشتنی مونه هغه ګمانغه چی صورتې نساء کې دیر شو مخکې مېوزه کې دیر شو یا براش چلاختانه کن نه زوریته دادم علی سلام د اولاد بنیاد بوباسم نو هغه په سبا والا رشتنی د بنیاد طببیتابداری و بړه د شیطان الله فریقم من المومین مګر تابیداری وونه کړی او ډړی د مومنانونه ل کام او نکان و ماکانه لهوو او نو د شاطان ل ببانې منسلتان انڅزورله مګر لنا لمهې د پااره اللهوي د شاان ما پهدي مسللت کړی دی لنا لمه چې مخکاره کوچمه یومنو بلا خه سووکمان په خت لري م منداغ و ربك قاست رباله گلي شينا ويز پاريو شي دينه كهبان قليدو اللذين زامدو ميدون الا سرا رد الشرك يودا رد الغشبهي مشهورين مشريكين و هي زه اور ور ديو الله جواب کي رد قل ودا او دو اللذين را کسان زامدو مش سز وي ګمان دي مين دوني لايدا الله نه زيوا رامددي کي ولایم ملکون یسکیرنری مسقال ذره دین د یو ظریف سماواتینا برازمانونو کې ولا په ارض زمکه کې و معلومونیش دلرا فیهما په دې زمکه ازمانونو کې مين شیرکن صبر خداری و معلومونیش ته هم په دې نیکانو بزرگانو کې مين زهین سک معاون زکات مشرک سلور قیدی یو وای د اختیار مندې اختیار اشتا الا ولایم ملکون اختیار نو په کې دا زې اختیار من نهدي خوشيري کيي ماله في مامن ش نوڅو کو نه مع نه و من و ماله منو من ځیر نوڅلورمڅو کووي نه دا زمون شفاهسیان دي والله تن په او او پای د بور نه ک شفاه ځ د دله په دربار کې الله مګر لمهه غ چالله زیین نه چال اجازه کړي د الله د اجازې بغیر شفاه سمڅوک نه شي او خاص کار فرشتو فرشته حاله تو فرشتیم دوی الله سری صدار برخزارې ګي زورورې ګړی حالانګې د فرشت جیزیي بره د الله د طرف نه حکم رازی ځي نو چې حکم لاندې برهڅنګه شي آسمان کې شور شي فرشت دیرې نظر نظر راان باې راخورري کې او ګبراه حټی کله چې ووهي خ م شي نو بیادي او بل نه تپوس کې الله شوویلليدي حتی تر دی پور اضافو کل اچ لریشی او ان انقلو ويم دلی فرشتو د دل زونو قالو نو دا فرشتي خپلو کیو بلتوي مازه قالا ربکم رب سوے رب سا درد دبرنا قالو نو یو دیو ال حق دا خیر خبره دا خیر له خیر خیر او وللیو ال کبیر او دا الله ډیر لوی دی او دی او لوی دی په اعتبار د صفات و. قل دوس دلیل ترافی په مسله توحید او پرد شر قل ورته پیغمبر مې ارزوقو کوم څوک دل رزيق درکې منا سماي دبرن اول ارزلان دینا قل ورتې الله تعالی راکې کنم و ان بهشکم غویہ کوم یا تاسو لا اله الا الله خما خبا هدايتي او فی حلال مبین یا په ګمړې خاره کیه سم مطلب دا چې موږ دوخل دوډلیو من یو الله ارزکای تاس و نور مدرسه ای صادار شتا نو موږ داړو کې به یو ګومړی دوی په هدایتي نارازي چې سوچو کې دا کم په غلطه ده سوچ کول غواړي قلورته پیغمبر لا تاسو لا توصلونا تاسو مسوال نکیږه اما دا غسه بارے کې اجرم نه چې موږ سر جرم کړی ولا نو توصلونا به زمونه ته بوز کېږه اما دا غسه بارے کې تمالو نه چې تاسو یې کاوه څه دوی تاسو په غلطی یاه نو کو په غلطی نو غزمو حل لا سر معاملہ زمو د پوس تاسو سنن کیږي قول ورتو یاجمعو بیننا الله بجما ولی زمو منس کربون نشو رب له سم بیا فیصلو کی بیننا زمو منس کې په حق په حق او الفتاو الیم وغلا فیصله کو کې او په دې مطلب دا کومو په غلطی نو قیامت خوشت کنه الله به فیصلو قول ارونی الزینا دا سمرد دلایل و نتیج او زجر به شرک قلوورت پیغمبران الی الذين ما توخا یاکسان الحقتم به چتا تاسو و سکری دی الله سره شرکا شریکان تاسو ادا دا الله ای زار به خدار دی نمات لوخا دوی سکریش می دی چاله زوی لور ور کولې دی وخای دا اسنه شي کولې بل هو الله بلکې دا الله زور اور وبا حکمت ده او مارسلنا کوته نه را لګلی مو پیغمبر الله کافتل للناس مگر د ټولی دنیا د خلکو د پاره زیری ورکوونکې راون کېل کېن اکثر د خلکو نه نه پوي وي او ويقولون متى هاذا الوقت زجر پین کردہ قیامت دی وای کله دا واده دا قیامت کچړ د ورتو الکم تاظه پاره وقت مقرر د یوې ورځې لا تستخرون ان هنه بروسی کیږي داینه ساعتنی او ساعت ولا تستقدمون نو واند کیږي چې الله سر مقرر وخته الله ته معلوم دی را بشه وقاله الذين كفروا زجر په انکار د قران د ظالمان قرانم نه منی وقاله الذين كفروا ويدا منکر لانه منا به هاذ القران نموند له دا قران منو ولا بالذین غا کتابونه بینه راچد نو واند دي نه دا قران منو نا غزور ې ظواالمونونه کا چې توې دا ظالمان منکې نهقرآ چې مووقفونه او درلی به شي ان د ریم درب په نز دررب قیامت کې کی قیتېبلله ته مخام مخ شي ا وختې به بیا خپل اقرار جورومه کی یاررج او بعضو هم واپس کوې به بعضې بعضې نلقل بازو ته جواب خپلو کې به مشران ک شران به جنګي به تاار راته چې قرآله مذا. او تا تاسو قرآن ننکهر کې خړیو یقول الذين سوجفو وبوي کم زوري کشران للذين استكبروا مشران او تا لولا انتم کو تاسو نه وین نو لکنا مومنین مونږ به مونږه د قرآن شاګر بوستاستوي مولوی سیب مريد با پیر سیب ته وای کار کن با امیر سیب ولېدر شپ ته کته نوې نو ما به دا قران موله موله استاد الله سره نو قران او توحید پاته او تاره توی مورزه نو قال الذين استكبروا وي بمشران للذين سوجوا كشران او تا انا نحن سددناكم ايا ولي من پزور گمرا منی کړي وانه له دا قراننا الکس پزور خما نوې منی کړي نه به زمابدي نه منل کنه اجاكم کله چرالتا او صدا هدایت او قران بل کنتم بلک تاسو بغفله مجرمين مجرمان مه تاکم چړو وَقَالَ الَّذِينَ اَسْتُّذِفُوا بُوِي کَشَرَانِ الَّذِينَ اَسْتَقْبَرُوا مَشَرَانُوتَا دی بو تے زورم نوکړه خوشپورز بدیراله غوګونه ډاکول نه عرب غراته پام کوو غری ګمرا هاندي ورنيزینش بل مکر اللل بلکی غ تدویرونه مکرونه د شپې ون نه دروازه استامورونه کله چې به تاسو مون ته حکم کوو انکفر بالله چې مونږ انکار کوو په الله الله انکار سمانا چې ونه جل وندا دا او ګرځه ولله شریکان تاسو برات خوشپورز لګیا وې واثر الندامت پټبکی پیمانته لماره ولعذاب کله چې عذاب وی بیا بار سړې پلوق پیمان ته پټکی اوسان ته به کنزل کی جوړی چې دا اچھا راته وي واجلنا الاغلال اوللا وی مونګر زولی دی توقونه زنجیرونه فی انا الضینا پس ستونو لا کسانو کې کفر او چی کافر دی الله به ستونو ته زنجیرونه واجی جهنم ته وې را کاهی حالوزونا او دي ته وبدلن ور کړی کی ګیل لا ماکانو یمالون مگر تا غس چې دی دنیا کې سکول امرسلنا تی قرت من نذیر زجر په انکار د رسالت پیغمبرم نے منی و ما را دی گلی فکر ی دین په یو کلی کې من نذیرین راونکه الا قالوا مترفوا مگر ویلی مالدارانو چینه به شګمغه به ما پاغه سبانی اورسلتم بی چتا ز باغیر علی گلی شیوه کافرون هم کافرو امیشان بیو حق پرست تا زوراورو مالدارو دا ویلی نمن استاده مسئلے وقالو او ویدی او د انکار بانی سي حب الدنیا دنیا دنیا ډیر وقالوا ويد ونه نو مونږ اکثرو امباله مولا ده دی روپه مال اولاد کې او ما نه نو موازبینوني مونږ عذابی دن کې او دام وای چې مال و دولت الله را راکړه ده الله ربانه فضل له دا دي دلیل چې مونږ الله تنا خوخنی او خوخيو مونږ لاذابم نه جواب قل ورتو ان ان ربي به چې کا زع مار ابي فستور رزق ليمه يشا فراخير چ وړ ويقدر وکمای ولکه اکثره ناس لا علم لکهن خلک نه پويږي مطلب دا چیرزک ډیرواله کمواله زاد الله دا محبت معیار نه دی اه تاسو لچ دولت دار کړی دی پدینې ځینی دا خلا بل سره در کړی وګوره و ما مالکون دې مالونه تاسو ول اولاد کوم نو تاسو ول اولاد بلتی په غریقه طریقه تقرب کوم چې تاسو نې زیکې اندنه زمون بنے زلفه پدراجو په مال دولت سره نې ځکي هم پسنی ذکیږي الا من امنه مگر چا چی ایمان وروو وایمنه مسئله توید عملو کینې ولایکذا کسان لمدیه پاره جزاو زيف بدلله دو چند به عامل په سبب د عمل وهم دی وفی غرفاتن هغه بالا خانو کې امینون په امنی د جنت والذین یاسونا فی آیاتنا زجر آ کسان چې کوشش کوي مقابله کوي زمون په آیاتونو کې معجزین را کمزورو کولو ولایکذا کسان فی الازای موزرون په عذاب کې وazir کړی قل ان ربي هو ذا پیغمبرا بشکره معرف فر اخر ذ چاله چو وڑی من یبادی ذ خپل بندگان و و لا او یقدر الله او کمایه ومانفقت منشن هم رزق الله درک نو دا ما یاد الله د محبت نه دی والله ته نيزه ک اه مؤمن ورک نمتهان دی الله ګوري چې دې پدین لګی کنه ومانفلت مغ شتا ز خرج کمای منشن ز شیفو او نو د مال با یخلفو هغه بپاتی شي پاتی, پاتی بچی سمانه الله ې ببدلی اخرتې درک او خیر راین د الله بهتر د رزق ور کوونونه دی او یو ماشروم جمع تخفیف دی او سره جز د فرشتتو فرشت الله تجزز دي او یو باغ وربانندې د قیمت یاو شم جلله بر جمه کې دو جمع ټولسمخو للمل که یا الله فرشتو ته ويته حال لا دا خلک دا مشرکان یا کوم تاوستهکانون یا بدونې بعدت کوونکی ستاسوپم فرو ته وي چتا تاسو د مشرکانو د ویلو چې مونته رامدد شي او مونږ ربو بالا قالو وبو وی فرشته سبحانك پاکيده تعالی الله انت وليونه ته زمو مددگار مين دوني د دینه سیوا مونږ الله مددگار ته مونږ تا نه غواړو مونږ بس کوبلته وی چې غواړه بلکانو بلکه اصل خبره دا چې دوی یابودون الجن حقیقت کې د عبادت د جناتو کو د جن عبادت ته کو جن بوته وی فرشته د جناتته دا ارامی توپ کړیشیزان د فریې جوړ کړړی د فریې بنوې بعدت کوو بل بلک سر بلکې اکثر بېې بهو ممنون په د جناتو باندې یقین کوونکیو چې جنات پهغې ب پوو کې وغیرره فلی او پس نه اوړه لاعملې بعض کوم اختیار ب نه لري بعضې سازې بعضې د بعض دپاره نهفند نه د فاد ورکلو لازار د تریف لړ کولو اوس نه یو بل په فید نهشرات للی او زالمانو تهو خوص کې اضبان نه رااضاب دور هلتی هغه كنتتو میاتو قزیغون چې تا د روجن ګه زی لالی مع یادونه بینات زجرمون کرینو طبیا دنیا کې د دوی حال ده ضات لا ل کله چې سلی چې بدیبان یادونه زمون یاددونونه بینات ووااض خوااض القران ایتنا په مساله د توحید واضحی قالونو دی وی ما هاذا نه را الا رجل یو سره دی یریدو اراده لري اي اسدكم چیواله تاسو اما دغسنا کنه ابو دا باو کوم چی عبادت کو تاسو ما شرانو الک پام کوه دا قران و توحید والا د فلر نه ک دین نړي و سم وای وقالو وای ما هاذا نه را الا يف كون مگر دروغ دی مفترزانه جوړ شي دا ځنه مساله جوړی کړي دا ځنه خبري کړي وقال الذين كفروا اي کافر للحق ده حق بارکه قران بارک لما جام غلچ ورت راغه سیوید اوي نه hazardous Allah سيرو مبين مگر جادو ده خکاره قران ته جادو وي جادو يزکوي چې قران اثر کاو پیغمبر لا راغه قران به وري د دنیا مبهدل شو عقیده به سئ شو اوسم قران د سوکینه عقیده سمج دې وګوره د دې پیسه جادو کی وما تیناو وړی مونږدی ته کو س کې تابون یا درسونه حالان کې وما تینا موږ نه د وړی دوی ته من کو س ک تابون یا درروونه چې دولولی په اسبات د شرک الله ودي سر په خپل شبانې سر دلیل ن شته وما رس ل منیر رالیلی موږدی ته قبل ستا نه مخکې من نظیر نه یا روونګیر په جواز د شرک نو40 د پیغمبر او نه د الله د کتهابواله پدې خپل شېک نشتا تخریب و سن منکرینه قران تا وکذب الذین من قبل درو جن غنیو د دین مخک کسانو د الله وحیو کتابونه ام تباکل او دثری دا موجوده مکی واره و ما بلغو دی خلانی دی رسی دی ما اشارما هم لسمه اتاه ته نه هم چا ویلم ور پا خوان علماء چې کمال قوت عمر ورغړو دا موجوده دا غی لسې مې تم نه دی رسیدلې مې تبا کړل دا سری فکه زبو دي دروځه ان کړی زمان بیا فکه بکانا نکیر وسلام شو زما قل دا ترغیب د توحید ته قلو ورته پیغمبره انما بهشک عايزکم بواحد زته سوازن نسیت کوم د یوی کلمه د توحید او زلک سوچوکے توحید با قائل ان اندقومو لاللہ چود رگے اللہ لپا اخلاص مسناد و دعا و فراد زان زان لہ سمت تتفکر تفکرو بیا سوچ فکرو ہوکے دا اللہ کائنات ہوگے اللہ تا توحید با او دویم مابی صاحب کم او نشتہ ساو په دے خیر خوابانی میں جنت لے وان تو دا پیغمبر لے وان امن ونے ونے دا سو ته لیوانه وای لیوانه داسي داسي خبري کوي ان هو نه دا پیغمبر الا نذير لكم مگر يرون که څو غو پاره بینه د عذابین شدید د عذاب صخرات له نه مخکي قل ما سالتكم من اجر فوالكم مساله بیانوم په دې مصلیدانه څغړمم نه او کو سره نغواړم یغزان سره جیب کې کېره قلو ورته پیغمبر ما سال ټکم هغه چې د نغواړم مینا جن انس اجر فواله کوم هغه د ساسوشي اس بین نغواړم دا الله د پاره بیانوم ان اجر نه زمو بدل اله الله مگر الله د وواله کل شین شهید الله پاره او شریږه وا قل وای پیغمبر ان رب بيشګه د ما رب يقذو بالحق يقذب بالحق اولي داباتل په حق سرا اینی حق را وری باطل رن هرالهی حق وہی یخذف نو باطل بخمای ختمای علام الغیوب پهله پټو قلو ورته پیغمبر اجازه حق و ما یوب د باطلو دوباره بیا پیدا نشي باطل و ما یی دون بروغرزي چې حق را شي باطل بیا نراز قلو ورته پیغمبر حق قرآن قرآن چې کمزه تراغه شرک جنازہ وزي خولورته پیغمبرین زلالتو کو ګومرای دی ویته ګومرای کو ګومرای نو فاینه ما به شکازل والا نفسي ګومرای نقصان زما پخپل ځان دے کو ګومرای مخ الله بسزار حقیقان ام وای نه ته د تو خپل خبرې تم سوچوکه وای نه تو د کو په هدایت نو فبې دی وجيو هی لای رب بي چې وહી کړي زما ته زما رب اګه په هدايت مدهوې د وجهنم نو کینکارې کاې تاسو به تباشه تا هینو بشغله سمون اورینونکو قریب نې زه ولو ترا اس فزيعو تخفيف ده د اخرت عذاب یو غورا ولو ترا ارمان چې تووینې د دوی حالت اس فزيو کله چې دوی بيريږي د جهنم نه جهنم د مخامخ فلافو تر نبي بچ کېدل د دوی دا جهنم نوو خذو دی بونی شي مکه مك... اونې ولې شي مکه نن قریب د زینې زینا دا, زی دا لقب زکی وای وقالو دی وای اامننا به ای ایمانم رولوس پدی قیامت من وللا رسول منو وتبو ویلش اوس ایمان فائدہ نه کای وانالو متناوشو سرنګ بې دویلن نیول د ایمان مکه نن بای د زینې لرینا لری زینې ایمان نه نیول کیږي سمانه د ایمان زې دنیا وا مامال ته ایمان اصل نهکن او ذا خیرت دنیا ته لاس نروبیږي چې ته ایمان واله د ایمان دا لولو زیای تللی وقدګفرروود کوفر کړړی په د الله ایمان من قبل مخکې وای غضیفونه بلغاب اوی او پهنادي دا م مکانې باید د ځای لر نه قرآلهنیځې نه را تلل حق مسله له ن را تهیدله لرې نه بیا دا ګمرادي نوې مسله کوي وحیل باید او پردبشی به شي د دی منځ کې باید نه ما پهند د هس کشتونه چې د دې د دې خوښش منځ کې په پرداره راځي منه دنیا دا وبزي بني کما فله بیا شایم څنګه چیکار کړی شو د دې غون دي خلکو سره من قبل و مخ کې ای جهنم د دې دی عمل راځي انه به شګدې قانون فی شک کی موری په شک کې موری خفا